Я шалено бажала, щоб наше повільне сходження тривало безкінечно. Мабуть, я вже тоді відчувала смак часу, розлитого в цьому просторі. Жінка штовхнула двері у кінці коридора і шанобливо кивнула. Прошу, розташовуйтеся. Мсія Паскаль сьогодні дуже зайнятий. Він вас покличе сам обіду третій, вечеря о сьомій, і, зачиняючи за собою двері, додала. Усі був дуже задоволений вашою стравою. Це буває нечасто. Чорт, забирай. Хрін. Хрін. Сто мільйонів смажених щурів. Я не могла прийти до тями. За вікном на усю стіну височили гори. Застелене білою пухнастою ковдрою ліжко нагадувало літовище. У шафі все, що треба, щоби не ходити у заплямованих джинсах. Я вирішила, що, мабуть, за мною хтось спостерігає... У вічко прихованої камери, тому, зберігаючи суворий вигляд, штовхнула двері у биральні. Джакузі, лакалут актив, махробі рушники, купа звабливих слоїків з парфумами. Це точно якесь реальті-шоу за участю дикуна з третього світу. Цікаво, скільки цей пан за нього отримає. Я скрутила дулю в величезне люстро і повернулась до кімнати. Серед всього мотлуху бракувало собачих хрінів. Посередині круглого скляного столика лежала моя срібна каблучка. Так я опинилась в цьому домі. Так відбулося моє знайомство із мсьє Паскалем. Я знаю, що в моїй розповіді немає того, що можна було б назвати правдою життя. Але до цього, повірте, ми ще дійдемо, хоча мені страшенно нудно, коли я чую це формулювання. Правда життя полягає у запахові смаженої цибулі гречаної каші. Вона пензлем маляра єзуїта, намальована на брехливих обличчях політиків. Вона лежить у капелюсі вуличного акордеоніста, вона репиті кашляє у вимерзлих водопровідних трубах. Вона ховається під брюками жінок у вигляді заштопаних колготок. Я наїлася її досхочу. Мене нудить від одного спогаду про ці колготки. Так само нудить писати листи своїм колишнім приятелям. Адже я одразу, як неофіт, що потрапив на інший край світу, першого ж вечора написала листа своїй подрузі. Він був приблизно такого змісту. Доїхала добре, влаштувалася, смажила вепра. Бачу у вікні чудові гори. У мене є власне джакузі. І з того пар шкарпеток з ангори. Вони білі. Потім я зібгала цю писанину. Уявила, що могла б відповісти подруга. Вона б спитала про обсяг робіт, про зарплатню і про те, що означає вираз «смажила вепра», чи не йдеться про секс. А ще вона б зробила приписку про зиму. До речі, там, у моєму місті, зима триває довго-довго, майже безкінечно. І усі говорять лише про погоду. Щоденно, хоч би де ти не був, всі говорять про холоди. Учора було значно тепліше, ніж сьогодні, а який прогноз на завтра, коли це скінчиться, всі ходять бліді і ховають руки рукави. Але річ не у цьому, і навіть не у запаху правди життя смаженої цибулі. Річ у тім, що там, у моєму місті, де довго-довго триває зима, я і сама говорила та думала лише про холоди. І завжди вигризала весну зубами. Так люто, ніби їла тверде зелене яблуко. З вами таке бувало? З кимось одним обов'язково. Я вигризала весну. Я так шалено її бажала, що часом мені здавалось, ніби вона надходила лише завдяки моїм зусиллям. В жахливі морози, що стояли наприкінці січня, я вперто вдягала під шубу коротку спідницю. Вітер і мороз хапали мене за усі, заборонені для їхніх довгих щупальців місця, проте під моєю шкірою розкитали квіти, проступали на ній, як татуювання. І з цими квітами, що перли зсередини, я могла б жити де завгодно, але я не люблю застою. Який сенс консервувати ці квіти у собі? Не можна жити майбутнім, чекати і розраховувати на нього, адже можеш напланувати на рік вперед, а завтра на голову звалиться цеглина».